hauteskunde aurre kampainan dago murgilduta Katalunia, baina, eta bueno, saiatuko gara guzti honen inguruko analisi bat egiten zurek, kine bauzu, e, pixka bat e, gertakarien kronika bat e, dezakegu pixka bat e, manifa baino lehen, manifa, eta horren ondode horren Ba, bai, a ber, e, bueno, prozesua... Hu eh manifala neolena astenda eh giaka orla aurrekari nagusi bezala edo bueno bi jarrien itzozke bat. E, bueno bi bi di edo bargua tentsetan bezala aurreko legealdian uzet izan txala saiatu zirela eh catalonia ko estatutu ser autononomia e, ba, berre egiten edo edo edo berrosatzen, ez? Eta hemen ba, Espainiako gobernuak eta zapaterok eta ba, parlamentuak eh ateratako ba ondorio eta eska guztiak koborobilia mantien eta hor egontan beste ba beste bat unibatoren aurrekaria izan litekeena, zunezune zo bat pertsonado elkartu eh, el cartosilela, ba uzet 2010ko uzten bat ez? manifestazioa manifestazioa egin momentutan. Eta arresker edo izan daiteke ba Bizkaia prozesu independentista edo ba jaari zalas hor izan zan bizkaia de Catalunyaren eh Catalunyak Espainia tokan ba posizioaren edo edo ausketa eh folklorazieran ba Espainiako marco legeo lege marcoaren barruan bai ba etzekala nazio bezalegarerik eta ez habezkabado ba, ja ba, kontratesanaketa baskatagarrian ipusten ez eta urrengo hori joarginenezake ba nei jot eh honen ur 1900an eta 10ean no? galdeketaren historia guztia dukin eta eta eta alkanako herri geien eta edo guztietan horlako galdeketa batekin tran autodeterminazio prozesu ba, ez ofizial bat edo eramantan aurrera eta eguneko berrogeiak ja, edo, uset, bostantzun laguita maz, zerbait. Eta, hau esan behar da, horrekaria bueno, eguneko importantea en ez da nio dako la instituzionalik edo egol, eta herritarren bere norganizazioaren bitartez eta entzalakuntzaren bitartez orre, da, eta, eta enten ez. <hazen hazen> eta hemen ja hemen ja baiazten dela bueno, baia era, la ba... Mm, ba apiskat, ba bultzala, edo importanteena eh? eta hoan ba bueno, honen ba, ba kisem aurreko aurreko zela euskundearak baziok irabazi zituen eta eta bueno, eta ziok eramduen politika izan doa ba, ba, terrorismo instituzional puro hidurua, ez? eta duroa e, eta ba kisam muruzak gainez bai ba iba, osasun arloan, bai ezkontarloan eta eta ez, ezkoa izango zumalla eta sortu harazi du ba Akatainako herri guztietan eta Barcelona oso no bereziki, eta eh? eta bueno, eta bizkar eh testuinguruanetan edo kokatu behartzen luko genuke orain ba masiak eta ziuk egin duen no, osea ba, esan eta la gente xeano honen eh el buru nagusiena euskala ba, edo konzeptu ekonomikoa Euskal Herriak duenaren antzekoa lortzea eta eta ba rajoiek eman zion eskogen aurrean ba ja, pixka bat eh, ziuk eta ba Ba, ematen duela, ba, hartu dutela, ez ba, Espainiaren ez eta gona, ez, ez da, lukonien loka ukedarik, eta bide bakarra, gelitzen zailena, eta dana, ba, ba entelezitzen zaila, et, ba. Importantea da, Andoni, aipatzea, esaten ari zinen guzti hori, eh, manifestazioa, kriston, eh, ba, za, eh, izkan edo sortu du eh, estatuko medioetan, baina aldeza horretik, kan, eh, ba, kriston lana einda horretik, aipatu dituzu erreferundu moiek herri guzti horietan, ba, eh,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 hegemoniko burre eta traidore batek edo baur era batia hartu du, hartu izana, ez? Eta honek honen oinarrian dago ba herriaren eta zenbarnoen herri antolatua, baina ez antolatua bat ere, baizik eta herri sentimenaren ba, ba determinazioa do, ez? E, Katalunian nik bosturtea mazitemen eta bosturtea mazitzen ez Katalunia hau baina orrenago independizatuko galaz, ez? Zeria, somatzen zen, azpalditikan ja hor ba, enkaje baten falta eta horlako zera bat, ez? Bezalde ere, jendeak eta ditu, gizatzen duk ere, badagola asko batzen dela, baldak eta generazionalaren a, a, zera e, eragina, eroz, zenetan, ba, gure ba, adineko gazteak eta, ba, etxoten transizioaren mehatu guzti hori eta jaso, eta, ba, pixkaetan, badagona, oso argiragona da, katalunia, ba, katalunia arri bat dana arrobat da lana. Ba, ados elementzeken eta ez ez daudenak ados ere, eh, hau, ez, hau da esan berdena. Hemen oso, oso kosmovisio nazionala nacional aero dagomen finyor duta jartzen Katalonia naziobatanik eta ordun, bueno, ba, eh, independentziaren aldeko ardiralak ez da utzen Katalunia, ez da independentzia ortu barduena, baino ez e, alde taudenak ere esaten duten Kataloniak nazio betela hobeto daukada eh, Espainian gelditzea baino hemen e, argi daukatena da. Katalniaren edabakia dala da, eta Katalniaren interdizionara bera hartu edarbitela edabakiak hau datiskabat importantzen. Eta esaten, esaten zenun eh, basumatzen zela aspaldidanik eh, independentismo hori edo nazio konzeptu hori ez dakit azken asteetan ariagotu den edo gehiago hitzen bai, den eh, karean bai, honen inguruan. Bai, bai, hemen ez horretz ez zit egiten, eh, deku guztietan, eh, lehenkoan ari non nik laren bat, E ta, e, zen, eta eta taberna batetan eh e, bueno ordu ziren entrevista egiteko eta horretan hormu berdi junta katalan anyway independentziaren inguruan baihala es eta kisen no se kuanto osea edozein edozein hilaratana dezakezu ditzakezu edozein konbersaziootan bai jende politizatu ez politizatuetan bueno osea borborrean dagoen dagoen bueno ezaberada ez eh, hemen eh, bueno eta ja ba urtebeti luze da maki prensan ateratzen ia ilabetero edo enquesta bai la luzea da Broita Marra baina Broita Marra gutxienet Broita Marra baina independenzean alde dagoela eta bueno nien bor borrean dagoen gai bat da duela ba, bat ez, ez ere azeneko urtean ja ba, modu exageratu batetan baino. baina baina baina ere ba bateatsu lekitu nagosta. Hmm. Hunei ipatzen zenuen e, paktu fiskal hori lortu ezean, auteskundeak deitu dituela masek, e, gaur egungo lendakariak eh izango direnak azaruan okerrez banago eta nola aurre ikusten dira auteskunde hauek eta baitare, nola aurre ikusten da nolako gobernua aurre ikusten da. Ba, bueno, hemen ba Eta hori hori ziog maioria absolutua teko duen ezun aterako eta barinstal deldur horrek gobez sido maioria era sera meriazo menmadoba estanen ezke galdu ta gaudela ez edo, eta piska hau da hemen ez baina ez zabairan, edo, edo jokoan dagoena ez esan behar badakit edo ez dakit badakit zure piskat kupe kera manduen prozesua kupe zer dan ez zer indebentza galar politikoa edo. Pero Sardán está que va aquí de escritor, Ba, bueno, haber, Kupa, da, kandidatura unitat popular, zaten, bueno, da, ba, zera ez, izena, eta da bat ba, eskerra, hemengo esker independentistaren, ba, marka hau, eskunde marka doez. Naiko diferentiadamen esker independentista edo hango arena, ez, eba, sensibilitatea da diferentia que talotzen ditu, ba, partide historiko batzuk, MDT, izango litzatetena, momen defensa da terra, izango litzatetena da terra, izango litzatetena da terra, liure, denatzean, alderdi politikoa, ero? eta gero ere ba, daukan beste eta utzango litzake pixka ba zera eh Katalonia ba herrikaldean edo pertsona ruralean edo bain da edo ba, daukan e, zera Maulet da bere gazte dakundea eta gero bal goueste bat ba pixa metropolitana dago daena edo dala enda ban, edo dela beste e, politiko bat eta eta KJ KJ koordinadora de la De la As asambleaa del jobas, de la azkerra independentista daka, eta, a, a, gozitzen, bera da kaji eta hauzan etaen bere je gazte erakunde, ez orain egonzua horlako ba sinergia prozesu bat eta horlako elkartze prozetzenetan baba zuuan ez edo e, arran sortu dute, eta horlako bat seki bat izango litzatekeena ah, edozerba eskara horlago konfluentzia prozesu bat ematen naez Eta duela bauste aurrekota aurreko, aurreko leksioetarako ja e, ba, e, eta ja bazegoen ja pizkal prozesu hautatzen kupena eta eta bueno eta, batean kuparen ideologian ideologiane datorgo munizipaltasuna edo dauda eh munizipal da, e, euskoen munizipaletarako bakarrik eh aurkeztea eta beraien lana edo beraien politika bab bertuko egitea eta pizkal ba orrela izango litzateke na Erri errimugemenduaren representazio lokala, edo ez, esan genezakena. Baina, bueno, orain ematen aridan bat prozesu guzti honetan, orain ema, e, urriaren amairuan egintuten asamblea bat e, erabakiteko ea parlamentura rao, que zuenko zilean, edo zan, partide politikoak egiten, eta pasatzen dan bezala, asamblea horokorron hau baino loren agoniz, baina ba txan bitat txaskarrioren bitarteko kiartuta zagoela presentazioarena ba, ba niwan bueno, orlako asambleada teintuten zeinetan ba ba presentatzea talabakituten eta hemen ba, ba lista burua do, David da Bert Fernandez da dela ba hemengo la... Egun kariko, gazetari ba, bat, zein, bueno, ba, galan eta soia zen du, eta orla, bizarten mugimenduen eta, inguruan eta ba, oso ezaguna da, eta oso oso tipo fina eta eta ona da, eta gala gantzaren portadan ateratzela, edo, eta entrevistatintzio dela, eta eta eta gala pixka prozesua, ez? Eta hor duan, ezan behar dena de da ere, bat ematen duela, bat nahiko horlako, aglom, bat glomeratzea prozesu bat edo, bat ematen ari dela, ez? Ba, ba, e, mugendu Bait, zelonako eh, mugimendu auton moa esan genezakena edo, ba, berteko parta ereak edo, bada, dirudi, haurengontan, kuperi ba, emango duetela boska, eta jende askok lehenengo aldiz egingo duela boska orain kuperi bere, bere boska amateko ez. Eta, eta ikusiko dugu, ea, bateratzen duten, baiet, baiet uste dute, baintzat, hiru edo parlamentariat dituztela, hiru edo lau edo, eta, bueno, zion portatena izango ditatekez, izango ditatekez, izango ditateke bat modu bat, e, maska eta benia dauden da ba, herri, herri mugimendu eta herri, herri borroka guztiak edo parlamento tarara parlamentura ramateko eta, erama, eta ba, desauzion kontuak egiteko e, eta bueno eta bisual ikuspuntu ikus puntu bat edo parlamentoan de ere, ere ba entzun nahasteko edo ah. ba? eh Amaitzen joteko eta eskatuko dizute spekulazio eta bat eh e, e, Nola ikusten duzu etorkizuna kataluniaren etorkizuna bai independentziaren aldetikan eta baitare arlo sozialean erebe zeren lehen aipatzen zenuen, ba, ziuk e, sekulako murrizketa politikak aurrera eraman ditula eta malitekeela hauteskunde ba, hauetan gehiengo absolutua lortzea ba baia ga nikuz eta al denbora ez dela esaten jendeak erotot hartzen hau baina nikuz edet 2014ean e, 2014ko irailaren 11ean Kataluniak independentzia proklamatuko duela. Eh dira irun dira, e, dago dela 1714ean e, tropa borbonikoak edo ba, Kataluniaen paditu zutenak eta hemen horlako kristoan ba sentimendu eta eta zera dago egun honekin egun hontan egiten da diala nazionala edo porrot hori edo espatzen duen da hau ba, hor e, zinifikatiboa bat e, ba, sensibilitate eta, eta personalitate inguruan ez? beraien egun nazionala doa e, porrotaren eguna. Baina nik e, e, e, e, e, uste iruile urteu betetzen diran zaitza horretan, 2000 eta malaguean nik uste independenzia duela. Nikoria dira usteetana, ez takin nahiko duke hor dako hortzik hor, hor hortzimu hortan niko zende pixka bat Espekulazio Ena, bete, maximoko ariketa duzu. eh? Zer? E spekulazio handiko ariketa induzuen. Hala, ni ni ez dut jakite hori, eta ez, ez dakitena da nizon lehen nago pasako. Hemen gausako sobero daude, eta zi pasatzen da, nea, ea, eta gertatzen da ere zi ulia sintzaketarako hori da egin, jende oso berotuta dagoela, RF asko azkiko dalaz, e, ere, eta hemen ja debatea e, parlamento horitan dago eta fingo dute atzera egin, inolas ere. Osea, ke naiz eta ziuk eztos hori eduki eta katakurgesia banak ere eztos hori eduki Argin dago, ya ez dakarazera hueltarik, eta, eta nahi ala ez, da ba, egin inbarko dutela. Eta ez ala, honetan ya nonetan, ba oso importante izango da, ea, ziuk, ea, majoria azutu duen, edo ez. Eta, deraz, zen balin badu, o... Ba, ez dakit, da ere, independenzen kontua eta, ba, bizko kortena deumo. Eta nukesu garko da, nola, nola, ba, ustartzen dira, bi, bi aldarri hau eke doa, eh? Baina, bueno, esan behar da, nien kristona egiten ari birela, e guk e, ezagutzen dugun nongizat estatu hori, edo, eh inoiz ezagutu baldin badugu, bainzatzen dugu egiten ari birela. Eta ere, esan behar da, ba, leko antolak kuntza mailea undi da, egiten ari birela, izan dira la jendea eta eta ez ere ba jende organizatua eta ez eta eta bueno eta ez baino baina ni neko alde bat dizuen neko bai kornais ba siure eh, eh, ba desbarrie honek eramandesten konfliktibilizazio sozialeruntz eta honek eragin egin dezaken ba, alternativa zera inguruan ez orain bo bagijap bugotenekela ba nio nen ali ba samar ez adibidez Horain, eh, bilera bat ni nijo aloan ez azpitan, eta berantzik eh, gara gara montatzen, basa, Universidad Popular otogesionada de Katalunia, ez? Eh? Zainetan, ba, universitik kampo gelitzen ari di girean, mirakazle pilo, pilo bat, eta hoetatik, ba, antolatuenak, eta politizatuenak, eta elkarlanean edo, ba ba, universidade etik kanpo ditzen ari diren ikasle askorekin eta ba, eta zenigoelaren ondori hozeta. Eta honen elkar dalean, haurain ba, arte, ba, politizatuak eta mugimenduetan da jende guzti haukin, zaitzatzen zuen dena zitat invisibleko ba, ligurutegia, kooperatiba, eta horreko kooperatiba zera mugimendu guzti honekin, barira sortzen, duela jabetea ziginan, eta ari gera sortzen hasten edo, ba, unibertsitatea poplarotoa gestionatua. Eh? Eta honek ez du, zen e, e, e, proiektu hau, banaiko... Ba, nahiko, moztel joan edo egina edala, hau da, ez da, orainarte beze, txokupatzen eta egin diran, unizadeen antzekoa edo egitza nahi, ba, leku zinko bat eduki nahi da, e, bueno, orso zailada esplikaten nu, ¿no? baino, kan balion dela orako fabrika zarra, zainetan, zantzeko, zolkartirak, -E eurutatzen zera martin, ba, eskatzen eta, ba, berraien, ba, berraiei usteat, ba, berraiei xestioat a Uberatxeketzen esat zaten duen eta, bueno, joan menurteko elkainearen amaiken, ezan etuten osa amaikenaren, ozorik arteak edo, e, okupatu ingo zutenla. Eta horrako, zera batean, azteneko elkainearen amarrean, dueretxaketzen da botatuen eta, eta, eta, eta, eta, eta industria guzioanen gestioa eta, eta horren dago, prozesu berri bat, zen, eta jendele parte lehaztu erri duen, hemen nabinduziala azkoa dut, eta, ematen du, hau dutako industria batetan, ba, universitaria eta, eta haiko negula edo heredutela edo esanoa eta bueno eta ideia era horrako ba edo, era i la Casperero era cooperativa eh mar era bizkaierren beste kooperatiba batebi asositatea zen, bueno, nekazilak eran zaieko berri berroietekin, leandia kristigarlerak eh eh gizarteko eh competitividad digital, que es un mercado estratégico, la infraestructura, oral carretera y también infraestructura, serio era un por la fortuna de la barra, el estado popular, el oa esparroa gotan ezagantzaren, un dia bat denazan, eta, bueno, pera ere ezagin bai joxasun bai ezkurtz eta bai, bai, bai, ezetxe bizizten eta zeraletikan, bora horregatzen autogestionatu, zozabaluat ematen eragin gala. E, Ez, eta horreko, balteratibar eta eta gertarriak, eta horreko, balteratibarik eta horreko, horreko, balteratibarik, horreko, horreko, balteratibarik, eta luzea daukagu, eta, bueno, eren batzen dugu guzienek, eren ingo duen, eren Eh, eh, eh, toyoba, Means, sofruen, eta, ezen ezen edo, bazduke ditu mugrezen duziengati, aldo ari zekaz, endekazko sofrutu du, eta gehiago sofrutuko du, milionezialde bat so, egin egin. Aikarra tira eta egin eta egin eta egin eta egin egin egin egin egin egin. Antone, beizango dugu horren gehiago gau daude asko azasko katalagoinan gertatzen, A... espero la hortican que me trae menos